Let's open our Bibles at Ezra 8. Ez a pénteki hallgatásnak nekem nagyon nagy áldás volt. The Thanksgiving on Friday was a great blessing for me. Aki vendéget hívtam ő is eljött. The guest I invited came meg nagyon sok lehetőség volt arra, hogy tudjunk beszélgetni, mert erre olyan kevés idő van. And we had many opportunities to just talk. We don't really have much time for this. És olyan jó közösségben együtt lenni. And it's such a great thing to be in fellowship together. Mi már alig várom a mennyet. I look forward to heaven. Ott, uh, nem lesz kátyú, meg ilyesmi. Because in heaven there will be no holes on the road. De de ez a közösség lesz, és ott lesz Jézus velünk személy szerint, szent összember. But we will have fellowship and we will be there with Jesus face és to face. Amikor mi leszünk majd egymással a közösségben amelyben a először sem mi fél alkadáim, meg hátráltató tényező, meg hogy megbénaság. And when we will be there together in fellowship in heaven, there will be no, um, there will be no obstacle and hindrance and no lameness. Nem kell majd zuhanyozni meg felöltözni meg ilyenek, hanem csak úgy, hogy leszünk a mennybe és, és élvezni fogjuk Isten és a közösséget vele. We won't have to take a shower all the time, get dressed, but we will just be there in heaven. És ez egy ez egy, ez egy tök jó dolog, hogy szabadon lehetünk majd azok akiknek Isten teremtett minket. And it's such a great thing that we can, we will just freely be the creature God created us to be. Maddig is az Úr valamit akar bennünk formálni, de akar valamit dolgozni rajtunk. But until then God wants to uh, shape us. Mindig készít bennünk valamit. He always prepares something in us. És van miért még most itt vagyunk, Ő tudja, hogy miért. And for some reason we are still here, only he knows why. Úgy gondolom, hogy mindenből kell, hogy halljuk, meg lássuk, amit Isten akar szólni, mondani nekünk. And a világban semmi nem történhet velünk hiába valóan. Még a legnehezebb helyzet, még a legfájdalmasabb helyzetből is rengeteget tanulhatunk Istenből. We can learn even uh, from the most difficult and painful situation. We can learn about God. Um, egy barátom küldött nekem egy levelet, egy kör körtefa története címmel. One of my friends sent me an email, uh, which had the title of the story of a pear per tree. Pear -tree. Uh, volt az embernek négy, nem vagyok jó mesélő, de volt négy fia az embernek, és elküldte, hogy megnézzék a körtefát. I'm not a good storyteller, but it goes like this: that a man had four sons, and he sent them away to, Magnesia, ah, to, to observe the pear tree. És az egyik fiú tavasszal ment, el, a másik nyáron, ősszel, meg télen, tehát négy különböző időszakban mentek el. So the four sons went to look at the pear tree in four different seasons: winter, summer, spring. És az volt a feladatuk, hogy mikor visszajönnek, akkor számoljanak be arról, hogy mit láttak. And their job was to uh, tell uh, the father what they've seen as they return. Aki télan néz az, ez csak egy sáras kőrő. The son who went in the winter, the only thing he saw was the uh, empty branches. Aki tavasszal ment, nincs ezen körte, csak ilyen szőlődrújt szerű dolgok. The one who went in spring said that oh there are no pears on the tree only small green things. Ma ki nyáron ment aztán úh uh, nagyon sok levele van de körtét nem lehet rólaenni. The one who went in the summer said that oh the tree has uh, many leaves but there there are no pear on the tree. Ma ki ősszel ment aztán hát, miről beszélteket teli volt körtével és nagyon finom and the son who went in the said look at the tree and uh, it was full of pears and de nekem van igazam de nekem van igazam so they started to argue who, who is right az apjuk azt mond, hogy nem, mindenkinek igaza van. and then the father said that you all are right hát csak dologba there is only one a végeredményt A kell nézni.: You have to look at the, the end result. És hát ugye ezt magunkra alkalmazzuk. So if we think of us as a pear tree. Lehet, úgy leheto hogy mint egy száraz a vagy másokra ránézel és az, de hát ez, ez csak egy száraz sáraskorról tiszta halotnak néz ki. Or maybe that's how you see others, they are just dried up branches? Vagy azt mondja, hát már vannak rügyek de hát költem még sehol. Or you, you would say that oh it, it, the Buds started, but uh, there are no pears still. Vagy jó-jó sok zöld levél nagyon szépnek néz ki, de hát hol a gyümölcs? Or you could say that yes, the leaves are pretty nice green, but where are the fruits? A magunkat se és másokat sem szabad megítélnünk egy-egy időszak alapján, amin átmegyünk. We cannot judge ourselves or others by one season we go through. Isten is mindig a végeredményt látja, amikor ránk néz. Also, uh, looks at the end when he looks at us. Ő látja, azt, hogy mi lesz belőlünk, hogy hova fogunk eljutni, milyenek leszünk. He sees, uh, what we will, be, what we will, look like, where we will És sose felejtsük el azt, hogy mi építési terület vagyunk, még nem vagyunk kész. And we should never forget that we are under construction, we are not completed yet. De az Úr a látványtervet is látja, meg azt, hogy mi lesz valójában. But the Lord sees the plan and he sees how we will end up. És tudod a építkezési területekre írva, hogy belépni tilos. And uh, you know in, in the construction areas there is always a sign that uh, don't enter. Mert hogy nagyon veszélyes. Because mi very dangerous. Hát mi ilyen építési területek vagyunk. So we're all under construction. Úgyattja beszélgetsz másol és a fejedre is egy téglát nelethet meg. So if you speak to someone and a brick just hits you on the head, don't be surprised. Délasha, de a végeredmet nézzed. A végeredmet nézde, hogy isten is. But adhat. let's look at the end result just as God does. Ha bár hát visszatérő zsidók a végeredmet néztek. So the Jews returning looked at the end results. Megnéztük azt, hogy Zerubbábel látta azt, hogy ő fogja feltenni az utolsó követ a templomra, és fel is tette. We saw that Zerubbábel saw that he will be the one laying the last uh, brick on the temple, and uh, he did so. Pedig hosszú-hosszú évek alatt uh, úgy tűnt, hogy ebből nem lesz semmi. Even though for many years uh, it looked like it won't happen. És látjuk azt, hogy második hullámot Ezdás Ezra, vezeti, And we see that the second waves of people uh, was led by Ezra. Jóp bács vissza vele hogy erősítsék a már ott lévő tesókat. And the many families uh, came back with him from Babylon to encourage the other people there. Éve They returned many years earlier. Meg Let's tőle. look at chapter 8 from verse 1. Ezek a családfők és származási jegyzékbe fölvetettek, jöttek velem az Arta-Szerszész király uralkodása alatt Babilóniából. Itt az egyes verstől elkezdi sorolni Esdrás azokat a családokat, akik vele jöttek. Ezra emlékeztek, hogy Esdrást a király maga küldte, hogy menjen vissza és vigyen magával embereket, segítséget. Maybe you remember that ezra, was sent, uh, ezra himself was sent by the king uh, to return uh, to Jerusalem and uh, bring helpers with him. És a 14-es vers végéig olvassuk azokat a családokat, akik elis mentek ezra And to the end of verse 14 we read about all the families who left with Ezra. Ez egy nagyon nagy dicsőség, mert Jeruzsálemben még se volt semmi vonzó Babilóniához képest. And this is a glorious thing because even at this time there was nothing attractive in Jerusalem compared to Babylon. Emberi hogyha valaki gondolkodott költözzek költözsek Jeruzsálembe, semmi logikus logikus dolog magyarázat nem volt rá. For the human mind there was no logical reason to move to Jerusalem. De ezeknek az embereknek a szíve benne volt az újjáépítésben, benne volt abban, hogy, hogy Isten valami újat akarott Jeruzsálemben. But the Hogy Isten helyre akarja állítani a népével való bensőséges kapcsolatot. They knew that God wanted to restore the, the intimate fellowship with his people. Tudta, azt, hogy, hogy Isten akar egy olyan helyet biztosítani, hova bárki jöhet, nem csak a zsidók és találkozhatnak kövevel. They knew that God wanted to give them a place where everyone can come, everyone not only Jews, people can come and meet him. Úgyhogy azok az emberek, akik jöttek, olyan emberek voltak, akik látták a végeredményt. So the people who came were people who actually saw the end result. Akik hitben jártak. Akik tudták, hogy Isten valóban ezt a helyrálítást végig fogja vinni. Those, who, Those who, who really knew that God will accomplish this restoration. És Isten ezt a csapatot arra használta, hogy az már lévő embereket bátorítsa. And God used these people to encourage the people who were already there. Mindig olyan felfrissítő dolog találkozni valakivel, aki hitben jár és, és látja a végeredményt. It's always so refreshing to meet someone who walks in faith and sees the end result. Mert hát lehet, hogy te is ilyen vagy alapjáratban. Maybe you are like this. De mondjuk elmész dolgozni. And then you go to work. És akkor ilyen különböző szűrők kerülnek a szemedre. And then you just uh, start having these uh, filters in front of your eyes. Vagy megjönnek a checkek, amit fizetni kell. Or you get the bills. Yes. <laughs> és, és akkor olyan jó felfrissítő dolog találkozni valakivel, aki meg most éppen nincs sűrű szem szemmelőtt. And uh, then it's so refreshing to meet someone who doesn't have these filters uh, on their eyes. És akkor te is te kell is segíteni elvenni ezeket a dolgokat, amik álhomályosítják a látásodat. And meeting such people helps you to uh, make those things disappear the things which uh, fade your vision. Igen Isten tényleg akar valamit csinálni. Yes God really wants to do something. Tényleg meg akar változtatni. He really wants to change me. Tényleg embereket a el akar érni hogy megtérjenek. Really Isten tényleg nem mondott le rólam. God really didn't give up on me. És végig fogja csinálni. És nem véletlenül vagyok itt, van valami oka, amiért itt vagyok. Hát, ezeknek az embereknek, akik Jeruzsálembe dolgoztak, igen nagy frissítés volt ez a, ez a csapat, akik hitben jöttek, és tudták, hogy az Úr helyre akarja állítani a bensőséges kapcsolatot az emberekkel. So this other uh, wave of people who came to Jerusalem were a great refreshing for those already being there and working. Ó nagyon meg összeszáldogatod, hogy mely itt családból hányan jöttek, körülbelül 1500 férfi jött vissza e ebben a csapatban. So if you read about the families and you add the persons together then uh, the, it will end up around uh, és ha hozzáadjuk a, a, a nőket és a gyereket akkor körülbelül 6 hét ezren voltak azok akik egy ö, csapatban visszatértek. And if you add the women and children then it will be uh, around 6 seven people those who returned with the second wave. En tűnik ez olyan óriási népmozgásnak ugye a sok-sok zsidóhoz képest. This number doesn't uh, seem pretty high compared to all the Jews, right? Ennél többen mennek Budapestre minden nap. More to every day. De mégis ezek az emberek olyanok voltak, akiknek lángolt a szíve Istenért. But these people were the people whose heart uh, were on fire for the Lord. Hittek Istenbe és tudták azt, hogy ő cselekedni fog. Sokszor egy, ember, egy ilyen emberrel találkozni és óriási. És körülbelül az első költözési hullámba, ugye beszéltük, hogy vissza? 50, 60 ezren tértek vissza. Úgyhogy ha jó számolok, akkor tíz emberre jutott egy ilyen új lelkesítő ember. So ha ha, a is megérted, akkor azt jelenti, hogy a második hullámban az emberek egyetlen embert segítettek, És minden féletéren a dolgozó férfiakat, a férfiak bátorították, az otthon romhalmazból valamit felalkotó nőket, a nők bátorították. So they just laid everything aside, and, and the men who were working were encouraged by the other men, and the women who uh, were busy around the house were encouraged by the other women. A gyerekek, a gyerekeket. The kids were encouraged by the kids. Isten, Isten tudta, hogy hogy bátorítsa a népet, hogy, hogy, hogy higgyenek, bízzanak Isten helyállító terveben. So God really knew how to encourage the people that they would trust in God's plan of restoration. Tenta kam mondta a feleségem, hogy beszélgetett egy anyukával. On Friday my wife told me that he talked with a mom. Ő legalkesedésen kérdezte, hogy te mit csinálsz otthon, hogy telnek a napjaid? Oh Igen. And this uh, mom asked her, so what do you do, how do you spend your days? Hat körülbelül biztos úgy, ahogy te is. ugyanazt csak amit te csinálsz nap mint nap valószínűm. And uh, Dori. Igen, ez Dori mondta. And Dori said that uh, probably I do the very same thing you do every day. Tudod, fézek, mosok, takarítók, gyerekek után rohangászok. I cook, do the laundry, clean, go after my kids. Ó, és annyira megerősítő beszélgetés volt. And it was such an encouraging conversation. Nem vagyok egyedül. I'm not alone. Már a, a, ebben a helyzetben. In this situation. De Isten tudta azt, hogy hogyan bátorítsa ezeket az embereket, akik a hosszú évek alatt megfáradhattak. But God knew how to encourage the people who A 15-ös versben valami megdöbbentő dolgot olvasunk. Akkor összegyűjtöttem őket az a havába ömlő folyónál, sott táboroztunk három napig. Szemügyre vettem a népet és a papokat, de a léviták közül nem találtam ott senkit. Összegyűjtötte Ezra a csapatot, mielőtt elindultak, útra keltek volna. Ez... Számba vette, hogy kik vannak ott papok voltak, de léviták nem. So Ezra the a papok ugye az áron leszármazottjai áron családjához tartozók voltak. A léviták pedig lévi törzsének voltak a leszármazottjai. And the Levites were the descendants of És gyakorlatilag a, a léviták voltak azok, akik a templomi szolgálatot végezték. Ők voltak azok a kulcsemberek, akik abban segítettek, hogy a templomi imádat gördülékenyen menjen. És közülük egy darab lévitás volt ott, aki vissza akart jönni Jeruzsálembe. És ez azért volt megdöbbentő, mert hát ez pont az volt a fő megbízatása, hogy menjen és a templom imádatot állítsa helyre és pont azok az emberek nem jöttek, akik ebbe kúcs And it's shocking because the main mission of Ezra was to go back and restore the worship in the temple. Yet uh, the people who were key in this uh, in this uh, work were not among the people. mint egy nagy vállalatnál egy továbbképzést tartanának, és pont a az osztályvezetők hiányoznának. It's like having a training uh, within a company, uh, and the training and uh, The are és szétnézett testrás, és azt mondja hogy nekem a, a templom imádatot kell helyreállítani de pont akik gyakorlatilag azt csinálnák azok nincsenek itt. So ezra looked around and he said that my job is to restore the worship in the temple but the, the very people I need they are not here. és nézzétek meg hogy a királytól mi mindent megkaphatott testrás. and just look at all the things he, he received from the king. rengeteg pénzt támogatást kapott. A lot of money. Ő kapott nagy tekintélyt, mert uh, artak sarcsés És hatalmat uh, adott neki. Uh, so Úgyhogy volt, pénze is tekintélye is, csak éppen ember nem volt. So money, no és körülbelül ez a helyzet ma is. And this is the situation today. Sokszor van az egyháznak, ha egy összességében nézzük, van az egyháznak pénze. So many times the church has money. És, és vannak jogai, amiket legalábbis itt Magyarországon, amiket adnak az egyházaknak. And the churches here in Hungary have also rights. De, de nagyon sokszor ember nincsen. But many people there are no many times there are no people. És Isten is ezt nézi. Azt mondja, hogy át és oda és vissza kutatja föl, a föllet, hogy találna valakit, akin keresztül ő munkálkodhatna, akik keresztül ő megmutathatna az ő dicsőségét. And God sees this and, and he his eyes uh, are looking through the earth from uh, all over and he's looking for people who could do his work. Azt keresi, hogy ki az, aki elérhető számára. He's looking for people who are available for him. És nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy Istennek ez az egyetlen egy dolog, amit mi adhatunk, ami elérhetőségünk. És akkor sokszor mindig jövünk a kifogásaink, hogy ó, de én nekem ez sincs, az sincs, ezt se tudom, azt se tudom. don't have this, I don't have that, I don't know this and that. Jó, hát ezzel nem, ez ez nem mondat szólja, tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy na béna vagy. Mi ís azok vagyunk. There is no news there. We know that you are lame. Mindenjennyen azok vagyunk. Mi alár, hogyha Isten nem ad nekünk dolgokat, akkor nincs semmi. Unless God gives us thing, we don't have anything. De Isten tud adni. But God is able. Gondoljátuk csak Mózesre. Az, az Úr megmondja neki világosan, hogy menjél a Fáraóhoz és majd hozd el az embereket, beszélj hozzá. Mi volt az első dolog? Oh, hát én nem tudok beszélni. The very first thing he said was that I'm not a, not a good speaker. És tántes sok volt, nem tudsz beszélni, ezt nem tudtam. Probably God was shocked that oh you can't speak? I didn't know that. Akkor biztos elnéztem a nevedt vagy valami ilyesmi. I must have missed your name. Nem, mert az volt, egy kiáltta neked a szádot a nyelvet, nem én mint So God says that who gave you your mouth, your uh, your tongue, wasn't it me? És hogyha téged akarlek elküldeni, hogy beszéljek, akkor fox beszélni? Segítek neked ott leszék. If I want to send you to speak, then you will be able to speak. I'll help you. I'll be there with you. Azt gondolnánk, hogy Mózes megértette. We would think that Moses actually got this. De azokat a fejezeteket 14-szer mondja mózes, hogy hát te én nemtok beszélni. But if we actually read all the chapters, Moses said uh 14 times that I cannot speak. És Isten, milyen türelmes volt vele. But God was just so patient with him. És jó van akkor itt van három majdő beszél. So finally he said that okay here is Aaron he'll speak for you. Ja, Mózes a végre, jó, de jó. So Moses was happy that finally. De amikor olvasuk, hogy beszéltek a fáraóhoz, hányszor olvasuk azt, hogy és Áron mondta. But then later when we read that they spoke with the Pharaoh, how many times do we read that so Aaron said to the Pharaoh? Jó, tudom ékszük. I don't think it's in the Bible. Mind, mindig azt olvasuk, és Mózes mondta. We Hát ez hát hogy lehet? Hát ő nem tud beszélni. Na, Áron azért kellett csak hogy elmenjen Mózes. Moses De amikor ott volt, akkor az Úr megnyitotta a száját. the És nagyon sokszor eszembe jut ez a történet. And many times I think of this story. Sokan úgy gondol, oh, ő egy született sónak, vagy egy született idősek, embereket szerető ember. Because many times we think of other people like oh he's such a great speaker or oh he's someone who really loves old people. De, vagy, ő egy született olyan ember aki a gyerekekkel olyan jól tud foglalkozni. All this person was born to deal with children. Én azt hát igazi édesanya, így született. He he she's a... She's a true mother. She was born to do this. A kis van gyereknevelés minden. She knows azt, hogy Isten munkálkodik, és Isten tanít minket. Is us, és Istennek nem az számít, hogy hogy milyen ügyes vagy, hanem az, hogy elérhető vagy -e a számára. And uh, for uh, for God, it's not your skills uh, which matter, but uh, your availability. Majd haszná, majd ő, ő mondja, hogy mit mondja. He will use you. He will tell you what to say. Ő, ő majd Ő majd vezet, hogy hogy szeresz azt a gyereket vagy azt az időseket. He will lead you how to love those chi children or those old people. Van csak annyit tudsz adni, hogy uram, itt vagyok elérhető vagyok a számodra használj engem. The only thing you can give him is your availability. Lord, here I am. Use me. Hogy úgy mesél, hogy uram, olyan született szónok vagyok, engem tudsz használni. But if you go to the Lord saying that, Lord, I was born to speak, I'm sure you can use me. Akkor az úr azt mondja, át, nem tudom használni then the lord will say that, no i can't really use this person de szeretném használni i would like to ki előbb megmutatom nekem nem tud beszélni so first i just i just show this person that he or she cannot speak nemegem nem az érdekem hogy ő mit akar mondani hanem hogy én tudok arra -e keresztül szólni because i'm not really interested in what the person wants to say the only thing i'm interested in is if i can speak through him or her a csatör istén God will break us. Vagy ha valaki azt gondolja, Ő belém olyan sok szeretet szorult, de annyira könnyerültes vagyok, hogy úgy tudnék szolgálni az elaszták felén. If someone says that I have so much love and I'm so merciful, I'm sure I could I could serve uh, towards the broken people. Át és nem ezt a fajta szeretetet nem akarja használni. This is not the love God wants to use. Azt az ember szeretni használni. He would want to use that person. Úgyhogy az, az, olyan embereket hoz az életébe, akiken keresztül segít uh, neki rájönni, hogy mégse szorult bele olyan sok könyörületessége, ahogy ő azt elképzeltem. So he will just put people in the life of this person, who will help him or her to see that he doesn't really have that much love or, or mercy as he or she thought. És akkor felnézés, oh, Uram, nekem könyörületes szívet. And then sure, he will look uh, up and and say that, Lord, please give me mercy. Na akkor már azt mondja, hogy így már tudlak használni. And then God will say that now now I can use you. De itt vannak ezek a léviták. Nem mondták azt, hogy használj engem, azt mondják, ó oh, itt babyloni hát itt nagyon jó, itt nem kell fát vágni, nem kell borjukat nyúzni meg mi, itt jól lesz nekünk, jó jó vagyunk. So we see the Levites here. they did not have this hard. they didn't want to be used by God. They uh, had a, a great life in Babylon. They said that, oh, we don't have to chop the wood here, we don't have to uh, do constructions, we just stay here. És éppen ezért nem is mentek vissza. So therefore they didn't go back. A, a, a rabbiknak van egy legendájuk, mi szerint voltak léviták, azért a csapadban. The rabbis have a uh, legend about actually levites being on this troop. Csak, uh, azért mondja it, hogy nincsenek, mert nem voltak alkalmasak uh, a szolgálatra. And uh, this legend says that the only reason why we don't read why we read that here that there were no levites, is that they were not. Uh, Um, they were not eligible for serving. Mert hogy a babiloniai fogságuk alatt kényszerítette volna a perzsa király, hogy énekeljék a Sion énekeit, ugye a 137-es Zsoltára, ahogy mondja. of Zion. És ők, ők nem voltak hajlandók a Sion énekeit énekelni, és inkább leharapták az újuk hegyét, hogy hogy ne tudják játszani a hárfákat. As we read in, in Psalm 137, uh, they didn't want to uh, sing the songs of Zion in captivity. They rather bit their uh, own fingers, uh, so they couldn't uh, play the harp. Úgyhogy akartak volna, ők, de nem tudtak. So they actually wanted uh, to serve and sing, but they couldn't. That is a legenda. But this is a legend. Mert itt azt olvasuk, hogy nem találtam ott senkit. Se leharapott újut se. Senki, nem találta most. Here we read that found none of the sons of Levi there. It doesn't uh, say there was none with uh, fingers there. Szóval nem volt elérhető ember. They were not És az úr most is azt kereső, hogy ki az aki elérhető, ajándékot, szükséges dolgokat, mindent ad Isten, ahhoz, hogy tudjon használni. Even today people A 16-os vástulról olvaszuk a nyílt -e Tanítás. azért Eliézért, a semájá elnátánni Árib, El és Mesulám család továbbá jó járib és Ehanátám tanítókat, és odarendeltem őket Kasszia helyiségben, iddó főemberéhez, miután a szájukba adtam a szavakat, hogy mit mondjanak Idónak és a szolgatásainak, a templomszolgáknak, Kasszia helyiségben, hogy hozzanak szolgálatvezetőket Istenük háza számára, szolgálattevőket Isten, Istenük háza számára. És Istenünknek jó akarata által el is hoztak nekünk egy értelmes embert, Mahli utódai közül, aki Lévi fia, Izrael unokája volt. Továbbá Serebáját fiaival és testvéreivel összesen 18-at, meg Hasabját és vele, ö, és vele Yesáját, Mérári fiai közül, testvéreivel és fiaival összesen 20 -at a templomszolgák közül, akiket még Dávid és vezető emberek rendeltek a léviták szolgálatára, 220 templomszolgát és mindnyájuk neve föl van jegyezve. At látjuk azt, hogy Ezsvás nem azt mondta, hogy át, nem érhető el egy lévitas-e, hát akkor lesz, ami lesz. Hanem azt mondta, hogy nem jöttek léviták, visszaküldök valakit, és elmondom, hogy jöjjenek léviták. But he said that there are no Levites on the team. I'll just send someone back and uh, ask them to come. Ez, ez egy olyan uh, jó tulajdonsága ezra hogy nem adja föl. And sokszor a hívő életünkben jön egy ellenállás. Ja, akkor lehet, hogy Isten mégse azt akarja, és akkor feladod. Many times when we face an opposition in our Christian walk, uh, we just say that oh, this is not what God wants, so you just give up. Az mondja, nem, tudom, hogy ez az Úr akarata, Hát erre küldöttél, biztos vagyok benne, de Léviták nélkül ez nem megy. No, uh, Ezra that I know that this is the will of God. Uh, this is what he wants. So But uh, without the Levites, I cannot do it. Csak azért, mert van egy kis akadály, nem fogjuk az egész tervet kidobni az ablakon. Just because there is a small obstacle, I want, uh, throw the plan out of the window. Visszamegyünk, visszaküldök embereket és hozatunk lévitákat. I go back, I send people back, back to bring Levites. És úgy, olyan sokat tanulhatunk ebből. And we can learn so much from this. Hogy amikor tudjuk azt, hogy Isten mire hívott minket, meg hogy miért vagyunk itt, akkor ne innogjunk meg egy kis akadály miatt. called in the Hanem menjünk és, és és keressük az Urat és kérjük. Látjuk, hogy Esdás nagyon kitervelte azt, hogy hogyan hívjon el Lévitákat. Először is had a plan how to uh, go back and invite the Levites. Is kiválasztotta azt, hogy kit küld haza. First he chose the people to send back. Megírta a besorolás szöveget. Recruitment mondjuk. He wrote the recruitment notes. Tehát, hogy, hogy szó szerint, hogy ez kell nekik mondani, azt hogy a szájába tettem, hogy mit kell mondani. So actually És még azt is megmondta, hogy kihez menjenek el. Heaven told imádkozott azért, átgondolta, hogy ez, ez most hogy történjen. Ezra prayed he it, how uh, these should kik legyenek azok a kulcsemberek, akiket elküld. Uh, he prayed about who the key people should be, the és, people he would send. És, és miket mondjanak, hogyan tudják eladni azt az ötletet, hogy ezek a, a Leviták akarjanak jönni Jeruzsálembe. Uh, és, és utána tudta azt is, hogy kikhez menjenek ezek az emberek? And then he also knew the whom, uh, to whom should these people go. És így, ahogy elmentek, találtak egy értelmes embert. Találtak. Találtak. So as they left, they found a, a smart guy. Ez mindig jó here, nem, hogyha egy értelmes ember találsz. That's always good news to find one smart person. azt látjuk, hogy nem csak egyet, hanem még egyet találtak. But then we see that actually they found one more. Aztán, ahogy őket megtalálták, megtaláltak egy csomó embert 220 templomszolga jött vissza ennek hatására. So, then, after meeting these people, they met 220 and they all came back. Ezek az értelmes emberek abba segítettek, hogy biztos, ők még jobban el tudták mondani a lévitáknak, hogy menjünk vissza Jeruzsálembe. ott So probably. Probably these smart people helped uh, just uh, with telling the Levites uh, to go back to Jerusalem. És akkor a 21 es verstől 23-gólvassuk. 23. Azt mondjuk azt olhassuk, hogy ekkor böjtot hirdettem ott az Ahavá folyó mellett, hogy megalázzuk magunkat Istenünk előtt, és jó utat kérjünk tőle magunknak, hozzátartozóinknak és minden jószágunknak. Mert szégyeltem sereget és lovasokat kérni a királytól, hogy oltalmazzanak az ellenséggel szemben az úton, hiszen azt mondtuk a királynak, hogy Istenünk ereje, mindazoknak a javára van, akik őt keresik, de hatalma és haragja fordul mindazok ellen, akik őt elhagyják. Böjtöltünk tehát, és könyörögtünk ezért Istenünkhöz, ő pedig meghallgatott minket. Tehát látjuk azt, hogy Esdrás... It, itt indulnak el. Tehát eddig gyűjtötte őket, megszámolta őket, és akkor most fognak elindulni Jeruzsálembe. So we see that this is uh, where they actually left until until now they, uh, he gathered the people together and this is the uh, time when they actually leave to Jerusalem. És azt mondta, hogy gyertek, bőjtöljünk. So he says that uh, come and let's fast together. És azért, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt. To humble ourselves before God. Hogy Hogy elmondjuk neki, hogy Szükségünk van rád. And that we would tell him that we need him. Megaláz a szor. Mindig azút teszünk, be, amikor a főnök megaláz. Uh, the word humiliation a always reminds us mondjuk. by being humiliated by our boss in our workplace. nem ezt jelenti, hanem azt jelenti megalázni magadat, hogy hogy elismered azt, hogy szükséged van Istenre. De ez nem az, amit jelent. A szó „hüvelyk” azt jelenti, megértette a bőtnek a szellemi erejét. And Ezra the power of megértette azt, hogy ha, ha Istennek oda magam és csak és tőle függök, abba hatalmas szellemi erő van. He understood if he devotes himself completely to God and if he is dependent completely on God there is great spiritual power in it. -tudta azt, dás, hogy egy olyan bőjtnek sem értelme nincsen, hogy csak böjtölök, de a szívem az teljesen távol van Istentől. Ezra is God, is no Te tudta, az ebben rejlő szellemi erőt, hogy ha odaasszánom magam Istennek, odaassányuk magunkat Istennek, és csak lát figyelünk a hatalmas erővám. He knew the spiritual power of uh, himself completely to God and uh, listening to God only. És erről beszélt Jézus is a Máté 17:21-ben. Even Jesus spoke about this in Matthew 17:21. hogy Jézus egy holdkóros fiút meggyógyított. There we read that God healed a, hmm. a sick... Sick boy. <laughs> Elég. Elég szik volt, mert ördög volt bellet, tehát démon meg he volt. Inside, so, he, he was demon so he was pretty sick. Tehát, uh, és ez nagyon komoly dolog volt egyébként. Meg Jézus szólt, és az ördög elment belőlem. So Jesus spoke, and the, the demons left him. És az fiú egyből meggyógyult. And the boy was d -d döbbenten nézték ott az emberek, hogy hát, ezt a tanítványait miért nem tudták megcsinálni. And people there were just shocked why, the, why his disciples couldn't do this. Tanítványok is. Mi miért nem tudtuk megcsinálni. And even the disciples were wondering about it, how come we couldn't do this? És Jézus azt mondta, hogy azért mert nem volt hitetek. És utána mondja azt is, hogy egyébként ez a fajta csak imára és böjtre megy And then Jesus told them that this can only be cast out by prayer and fasting. A böjtnek hatalmas szellemi ereje van. Fasting has great spiritual power. Mert szerintetek a tanítványok nem imádkoztak azért a fiúért? But do you think that this, uh, the disciples didn't pray for that boy? De nem? Yes they did. De azt mondta Jézus hogy imára és böjtre. But Jesus said that uh, that type could only be cast out by prayer and fasting. Ebbe az egész hogy ezt Jézus akkor, hogy, hogy, hogy csinálta mégis? Imádkozott, so I just thought about de mikor volt a böjtölés? Előtt két percig böjtölött. Nem, ez azt mutatja, hogy Jézus életében a böjt rendszeresen ott volt. No, this shows us that uh, fasting was a big part of Jesus's life. Nem hiszem, hogy két nappal előtte most egy démonüzött fiúért fogok böjtölni. Hátha találkozok egyel. And I don't think that he said two days before that. Now I'm going to fast for a demon-possessed boy. Maybe I will meet one. A pölt az azt jelenti, hogy mindent félretéve én rád figyelek, Uram. Én, én, én csak, ma csak rád akarok figyelni, és, és arra, amit te akarsz nekem mutatni, amire te akarsz engem vezetni. Fasting Fest, means that uh, I will only pay attention to God. I will only keep my eyes on on Jesus and I will uh, do whatever you lead me. A, a te célodra leszek elérhető. Még a hűtőszekrény sem befolyásolhat. I will be available for your purposes and not even the fridge can change that. Jézus ott volt Jézus aki ezt gyakorolta és meg is mutatta az életében. És ezdás is ismert ennek az erejét. And Ezra also knew this power. És Ezra azt mondta, hogy most, ha valamikor, akkor most nagyon nagy szükségünk van, hogy csak Istenre figyeljünk, és, és tegyünk mindent, és, és elérhetővé tegyük magunkat az ő számára. So Ezra says here that now it's the time we really need uh, just to be available for God and just uh, listen to what He says. És biztos ákánnak a történeté. sure Ezra knew the story of csak elhozott magával valamit és, hogy ez milyen kihatással volt Izraelre. Ezért azt mondta, hogy mindannyian bőjtőjünk, Mindenki, nem csak én egyedül fogok, hanem mindenki bőtteyem. <coughs> so Ezra said everyone should fast, not only me, but everyone should fast. És Ezra is megértette az ebben részülő szélaniérőt. Ezra understood the spiritual power of fasting. Felismerte azt, hogy te jó é, it hatalmas értékekkel megyünk vissza Jeruzsálembe. And he realized that uh, we will return to Jerusalem uh, carrying great values. Négy hónapos út alatt előttünk. We'll go on a four months journey. És uh, itt is fogjuk megint olvasni. Múlt héten is olvastuk, hogy négy tonna ezüstöt vitték, 50 kiló aranya. And uh, we read before, but we will read again that they uh, carried uh, four tons of silver, 50 kg of gold sok sok értéket vittek kevesen. They had many uh, high És ilyen utánlók, rablók mindig is voltak. De that time there were always uh, it nem mert oda a királyhoz kérni védelmet az útra. But Ezra realized that he cannot go to the king to ask for protection. Azt hát azt azt mondta pont az Isten pont azt mondta királynak, hogy az Istenünk ereje mindazok javára van, akik keresik ölt. Because he told the king that God's power is for the benefit of all who seek him. Egyébként nem tudsadni egy hat csereget, hogy vigyázzon ránk az úton. But by the way, could you please give us an army to protect us? Ez olyan ő biztos <laughs> is ágletővel. It would have been a great testimony. <laughs> Ú, de elhiszem, amit mondtam Istenről. Yes, I really believe what I just told you about God. <laughs> Azt mondta, hogy te hát ezt nem kérhetek tőle ilyet. So Ezra says here that I didn't really ask for an army from the king. De felismertte, hogy Isten ereje ténleg azokkal van aki keresik őt. But he did acknowledge that uh, the power of God is uh, with the people who seek him. Isten iti csoda lesz, az, ha négy hónapon keresztül az útom abszolút megörszöm őket és nem fogják őket kirabolni, megölni. Ez, ez Isten védelme lesz. And it will be really a miracle from God if on the four months journey they won't be robbed, robbed killed it will be really just the power of God manifested. Úgyhogy, azt mondta, hogy na akkor bőtöljünk. So he said let's fast. És meg is tették, és azt olvasjuk, hogy meg is hallgatta őket Isten. So they did fast and we also read that God listened to them. es, verstön, 24, the -es. Itt már uh, látjuk azt, hogy uh, Sétosztja el az értékeket a különböző családfők között. Here we see uh, Ezra dis distributing all the um, the valuable valuables among the head of the families. Mindenkire bízott valamennyi értéket és azzal felelősséget adott nekik. He uh, distributed the valuables and gave responsibility to everyone. And 28-as verse says that I also told them that az Úrnak <coughs> Ti az Úrnak vagytok szentelve ezek az edények is szentek. Vigyázzatok rá és őrizzétek meg. Ez mondta tehát Ezdás nekik, hogy amikor odaadta ezeket az edényeket, meg értékeket hogy ezek szent dolgok Istennek vannak szentelve. In verse 28 Ezra <coughs> said to the people that you are holy to the Lord and the articles are holy also. És azért bízom rátok, mert ti is szentek vagytok. Ti is vagytok különítve Isten részére, Isten számára. And I trust you with these things, because you are also holy, you are set apart for God. Oh, és egy, ez, ez olyan fantasztikus dolog lehetett, amikor valaki megfogott mondjuk egy aranyserleget, ami az Úrnak volt szentelve, és közben ránézett, és arra gondolt, hogy a, én is egy ugyanilyen edény vagyok. Csak Isten imádatára vagyok félretéve. Semmi közönséges dologra nem Ilyik használni engem. It must have been such a great thing when someone actually uh, was given a golden cup, uh, which was holy, and uh, just uh, thinking that this is a holy cup, and just as this golden cup is holy, I'm also holy and I'm set apart for the Lord. Ez, ez egy óriási dolog. This is a great thing. Amikor megérted azt, hogy Istennek, az Istenhez tartozó dolgok vannak rá bízva. When you understand that you are entrusted uh, with the things which belong to God. Und úri mesélte, hogy egyszer ígenbe valaki mondta konferencián valam totom ki, hogy egy nagy gyülekezetbe vasárnap is Isten tisztelet végén, mindenki kapott 100 dollárt. Egy borítékban. <laughs> Once Dorothy told me that she heard at a conference that someone said that after a church service After church service, uh, uh, everyone in the congregation got a uh, dollars in an envelope. És ez KB 20.0 20, forint, és mindenki kapott 20.0. 20, olyan, mintha Dani adna nektek most 20.0 20, forintot a gyűli végén. It's, uh, it's about 20,0 20, forint, so it's like if Danny gave you all 20,0 20, forint at the end of the service. Egy kikötés volt. There was only one Azt mondták, hogy ezt a 20 forintot neked kell befektetni Isten királyságába. They said that this $100 or should be invested by you in the kingdom of God. Ott költöd el, ahol akarod? Azt can spend it as you wish. Azt csinálsz vele amit szeretnél. You can do with it whatever you like. De a te feladatod az, hogy Isten királyságának az építésére használd ezt a pénzt. But your job is to uh, use this money to build the kingdom of the Lord. Hú csak nehezebb lett az a pénz. The, the envelope just got heavier. Mikor meglépték, ja, valami. <laughs> When they first saw it, probably they thought that oh I'll just spend it on Christmas gifts. Ja, hogy én most mint száfár vagyok megbízva, hogy ezt a pénzt Isten országába belefektessem. Hú! Oh, so I'm uh, actually a steward investing this into the kingdom of God. És szerintetek hányan mentek haza imádkozva, hogy Uram, Uram, mit, mit szeretem, mit csináljak? What do you think, how many people left church that they praying that Lord, what would you want me to do with this? Én is azt meg akartam csinálni, de nincs pénzünk. Meg akartam ezt csinálni, de isdani csanypest. I A to do this here, but we don't have that much money. a, a, a cserép darabjai lesznek a befektetés. De Isten olyan sok mindent nem nem 20 ezer forintot, hanem sokkal nagyobb értékeket bízott rád. But God, God gives us things we have much greater value. És mindannyiunk sáfárok vagyunk, és azokkal úgy kell úgy kell befektetnünk, hogy az Isten királyságára legyenek. But we are all stewards and we have to uh, invest these things uh, into the kingdom of God. És az, hogy amink van, az a felelősség is jár. And uh, the things we receive from the Lord, we also receive responsibility. Sokszor imádkozunk dolgokért önös érdekből. Many times we pray for things and uh, our intentions are Selfish. És még lehet, hogy Isten meg is adja de ez a felelősséget is ad. És bármi az, amit kérsz, és Isten megad neked, azzal neked felelősséged van. Amit so whatever you ask is uh, van, azt is Istentől kaptad, úgyhogy azzal is felelősséggel tartozol amit nem tiértél már van, yeah. Even things azt you is don't ask you haven't asked for from the Lord but you have it already you are responsible for those things as well. És isten téged megbízott addza, hogy ezeket fektesd be úgy, hogy a királysága növekedjen. So uh, God uh, trusted you to invest these things into his kingdom that it would grow. Legyen az a süti sütéstől kezdvem, az éneklésig bármén. It can be baking cookies, or singing, whatever. Vagy, vagy magyarázás, vagy bármi. Ma, mindegy, minden. Everything. Jó. 31-es vers. Verse 31. Végre elindultak az havár folyó mellől, és azért, hogy az első hónap, 12 napján, hogy Jeruzsálembe menjünk. És Istenünk ereje velünk volt, és megmentett bennünket az úton álló, úton ólálkodó ellenségtől. És mikor megérkeztünk Jeruzsálembe három napig pihentünk. Hát látjuk azt, hogy Isten ereje tényleg velük volt, tényleg meghallgatta az imáikat. He listened to his, their prayers. Ez, ez, ez egy csoda. Olyan, mintha átlátszó műanyag szatyorba 10 millió forint a végig sétán állomástól idáig. This is a great miracle. It's like uh, having 10 million forints in a see-through plastic bag and just walking from the train station to here. Isten ereje lesz veled, hogyha nem veszi el tőled senki. God's power will be with you if no one takes that from you. Lehet, hogy gyorsan szaladsz rövid ide, de a 40 napig sétálsz vele. 4 hónapig sétálsz vele, ahogy az Izraeliek tették. Maybe if uh, you run fast, then no one will be able to take it, but if you walk for four months as the Israelites did és közben még szép célra megesszeli is közben megjönnek, úgyhogy ez Isten csodája volt. And then you go to eat and take care of your other needs. It will really God's power. <laughs> és végre megérkeztek Jeruzsálemben, pihentek három napig. So finally they got to Jerusalem and they rested there for three days. Isten soha nem hagyja cserbe azokat, akik télen keresik őt. God never uh, People who seek him. No, és ne kísért senki az Urat. But don't tempt the Lord. Utalja át a pénzt, ne sétáljon velem. De Isten tényleg nem hagyja cserbe azokat, akik őt keresik, és akik azt mondják, hogy Uram, rátfigyelünk és, és nem akarjuk, hogy más beszavarjon. But A 33-34-es versetben olvassuk, hogy a negyedik napon azután megmérték az ezüstöt, az, az aranyat és edényeket Istenünk házában, és átadták Merémot papnak, Uriah fiának, és vele volt Eleázár, Fineás fia, és mellettük volt Józá, Bárdi, és a fia, meg Noadjá. No, Noa Bennúj fia, Léviták. Mindent megszámoltak és megmérték. Uh, ugyanakkor feljegyezték az egész súlyt. Itt látjuk, hogy számot kellett adni azokról a dolgokról, amiket rájuk bíztak. És ez nagyon fontos, mert ez, ez a számadás nálunk nem úgy van, hogy majd a legvégén adunk mindenről számot, lesz olyan is. It's very important because being accountable it doesn't mean that at the very end we will have to do it. De sokkal fontosabb az, hogy nap mint abszámadással -nap legyünk Isten felé. But the, we will have one at the end as well but what's what most important is that every day we have to be accountable before the Lord. Ez nem Istennek fontos, hanem nekünk fontos. It's not for the Lord, it's for us. Szerintem ezek a családfők minden nap megszámolták, hogy megvan a tíz arany, serleg, még még most is megvan. Ja, jaj de jó. I'm És amikor jött a végső elszámolás, akkor nem rágták a körmüket, hogy jaj, remélem mind megvan, mert tudták, hogy megvan. And when the final uh, counting came at the end they were not uh, worried because they knew that they have it all. És tudaki sorosá számolásba néz az úrra, annak nem kell izgólnia, meg nem kell halára idegeskednie magát. And those who are uh, who uh, are being accountable close who give close account uh, about their things to the Lord then they don't have to worry. A 35-ös versben, amikor megérkeztek a fogságból száműzöttek, égő áldozatot mutattak be Izraelistenének. 12 bikát, egész Izraelért és 96 kost, 77 bárányt, 17 vétek áldozati bakot, és mindezt égő áldozatul az úrnak, és áttatták a király rendelkezését a királyi kormányzónak és a folyamontúli túli helytartónak. Ezek támogatták a népet és az Istenházát. Itt látjuk, mikor megérkeztek, azonnal bűnért való áldozatot is, teljesen égő áldozatot is bemutattak Istennek. És ez olyan csodálatos, mert úgy indultak el, hogy Uram, mi rád akarunk figyelni, és úgy érkeznek meg, hogy Uram, mindenünk a Tiéd everything we have belongs to you. Az égő áldozat arról szólt, hogy az állatot teljesen elégették. Ez, ez arról beszélt, hogy Uram, minden egyes porcikám a tiéd, a tiéd akarok lenni teljesen. Nem akarok semmit megtartani magamnak. When they offered the burnt offering, they actually burnt uh, the animal, the sacrificial animal, completely, which meant that uh, Lord, everything I have is yours. I don't want to keep anything for myself. És ezt nem csak az elején csinálták meg, hanem a végén is. And they didn't, they didn't only do this at the beginning, but at the end as well. Szükség volt rá, hiszen onnantól kezdve ott voltak, és most már ott használták őket is, They really needed this because they were there in Jerusalem and God uh, started to use them there. És az utolsó részben csak még églClear ki van hangsúlyozva, hogy Esdrás azért, Esdrást azért küldt Isten, hogy támogassa a munkát. And uh, we see in the last verse in verse 36 again that Ezra was sent to support the people and the work on the house of God. Ő ezt tudta, és meg is csinálta. Ezra noticed and he uh, did so. Köszönjük neked Uram, hogy elküldted a szent lelkedet, hogy támogass bennünket. Thank you Lord that you send your Holy Spirit to support us. Köszönjük Uram, hogy te minden szükséges dolgot ránk bízol. Thank you Lord that you give us every necessary things. Hogy keresel elérhető szíveket? That you, uh, seek hearts which are available. Köszönjük Uram, hogy eljöttél és megmentettél minket, hogy egyáltalán közelethessünk hozzád. Thank szükségünk van rád és akarjuk magunkat odaadni neked, a figyelmünket neked elkülöníteni. Nem akarunk visszalépni az ellenség támadásai miatt, nem akarunk meghátrálni, nem a meghátrálás emberei vagyunk. Lord we don't want to step back because of the attacks of the enemy. Uram, mi szeretnénk keresni, kutatni, előre menni. Lord, we would like to uh, seek you and just uh, press forward. Szeretnénk, Uram, a rábízott dolgokat um, bőlcént befektetni a te dicsőségedre. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Kérlek, vezess minket, vigyázz ránk, a te hatalmad és a te kezed ereje legyen velünk. Please lead us and take care of us. Let your power and the power of your hands be upon us. In your son's name we ask. Amen. Amen.